За ними над'їхала сотня кінноти. Вона стала попереду, за нею йшов священник з дяками, за ним везли домовину. По боках йшли піхотинці, за домовиною рідня і люди. Оходницьке кладовище було за валами. Було тут уже чимало могилок з малими низькими хрестиками. Тепер прибував до товариства того світу новий громадянин, колишній голова і провідник. Там привітають його як свого. Бо тут місця доволі для всіх тих, кому не доведеться полягти головою десь далеко в полі або в далекій татарщині свої кості скласти. кладовищі знову відправа, молебні та співи. Та коли відспівали вічну пам'ять, відразу почулася команда опісля мушкетний вистріл. Так уходницьке військо віддало честь своєму Мойсеєві, що своїм високим розумом вивів бідних канівців з під старости, на тихі води, на ясні зорі, украй веселий. Розділ двадцять перший. Що воно таке? Яка тому причина? говорили між собою ходники, що цього літа стільки нагнало, навіяло дочини дочинив наш степ, цілі стада диких кіз, табуни коней, а той турів з'явилося в нас, як ще ніколи, чо вони казали, що таки між наші стада пхаються. Лебонь щось їх вистрашило звідтіля, де паслися, може вовки або ведмеді. Так пояснювали між собою люди це надзвичайне явище, не догадуючись про іншу причину. Та ось незадовго причина показала себе. Цього року заповідався гарний урожай. Усе оброблено вчасно, погода була гарна, про тер не було чутки, ніхто їх не бачив. Якось перед Петрівкою... Показалися зі сходу якісь дивовижні чорні хмарки. Вони йшли не дуже високо, а з них виходило якесь шелестіння, нікому невідоме досі. Хмари ті, чорні, мов смола, погнались далі, люди заспокоїлися. Аж одної дни вранці, коли вже сонце значно підійшло вгору, надігналась така сама чорна хмара більше від те, що досі бачили, з великим шумом. Вона геть заслонила сонце, а далі впала великою плахтою на землю якраз у тому місці, де паслися стада. Худоба почала розбігатися і равіти, а там, позадиравши хвости, гналася щосили до села. На хребти худоби та коней і на вовну овець чіплялися якісь великі комахи. Худоба прожугом кинулася в воду, тоді ті крилаті комахи попливли з водою. А ті комахи, що впали на землю, Гризли все під собою, мішалися, вкривали землю на кілька пальців завтошки. Це була сарана. Старші уходники чували про неї від старих людей. Чували, яке спустошення вона на людей та худобу наводить. І всім тепер стало страшно. Худоба, перепливши ріку, ще не заспокоїлася. Гналася з великим ревом в село, що трохи не подушилася в воротах. Щойно на Майдані заспокоїлася. За нею чимдуж бігли налякані чабани, вони бродили в такій погані, яка чіплялася до їхніх ніг і одежі, перебігли місток, як з поля почали втікати ті, що там працювали, а з левади косарі. І з степу пригнався з козаками Тарас. Тепер побачили з берега, як Максим татарин з кількома чабанами поспішно розривав падання містка, що йшов через ріку. Татарин кричав щось, та цього не можна було сюди почути. Нарешті вийшли всі на берег. Татарин страшно схвильований, показував на схід сонця і кричав У дзвони бийте, стріляйте, от нова хмара йде, пропадемо. І справді, від сходу сонця сунула по небі інша чорна плахта, більша від всіх. Тарас не знав, що їм робити. У дзвони бийте, стріляйте. кричав він вслід за татарином, не розуміючи, на що воно здалося. Зараз задзвонили в дзвони. Почулися рушницьні постріли. Аж тепер Тарас догадався, що йому робити. Свиснув у пальці на сполох. Козаки хапали з хат рушниці ставали сотнями. «Гуртом, братіки! Гуртом! З сотнями без куль стріляйте!» Стріляли сотнями відразу. Ішов від того гул по околиці. До Тараси прибіг татарин. "Отамене, З гарматою в поле! Обороняємо наші нивки, а то велике нещастя буде!» Тим часом сарана, що впала на пасовисько, миттю пожерла все, лишаючи за собою чорну землю, та почала розлазитися на всі боки. На трьох сторонах була вода. Сарана клубилась густою лавою, мов чорна погана гноївка пливла по землі, котилася аж до води і тут пропадала. Тепер стало ясно всім, чого татарин розірвав подення моста. Сарана не могла перейти на цей бік до села, а підлетіти їй було важко. А ця чорна плахта, котру Татарин помітив, летіла просто на село. Рушничні постріли та голос дзвонів, від яких дрижало повітря, схвилювали її, вона заколихалася. Тоді Татарин почав страшенно кричати різними голосами. За ними інші почали кричати, всі підняли такий вереск, ніби вже кінець світу. Це справді помогло, Сарана завернула на північ. «Боронімо ліс!» – кричав Татарин, помчав туди, а інші за ним. Знову почулися страшні лементи постріли. Тепер помітили нову плахту, що йшла південним краєм по обрів саме туди, де лежали лани до спілого збіжжя, готового вже під серп. Та тут стояли вже налаштовані до вистрілу, звернені дулами вгору гармати.